Jamen, jeg kan altså bedst at duften af harapiks, for det har jeg duftet før. Forstår du det? Øh, Nick, jeg skulle være hvad jeg tænkte på, da jeg stod og lavede aftensmad her i, øh, i aftes øh, med en af de her måltidskasser fra Hello Fresh. Der skulle jeg bruge noget ingefær, jeg skulle bruge noget lime, jeg skulle bruge noget hvidløg, og jamen, kan man sige, de ting, jeg skulle bruge til retten, de var der, men de var der kun i de portioner som jeg skulle bruge. så man skal ikke man får ikke et helt fedt eller et helt, en helt klase hvidløg eller en helt kæmpestor inge, stykke ingefær med. Man får bare lige det, det der skal bruges. Det synes jeg er smart i forhold til til madspild. Det er mega smart. og det der med at man har typisk man har valget mellem at lave til en person, to personer eller fire personer er det hos os. Mm. Øh, det der med, at man ikke lige skal kigge en ekstra gang, skal jeg bruge halvdelen, eller skal jeg bruge en tredjedel? Øh, nej, det skal hele skal bare i. Og så, øh, mm. når posen er tom, så er retten også højst sandsynligt færdig. Øh, det, det bryder jeg mig også rigtig godt om. Og så, så gør jeg altid det, den brugende... Sådan en papirspose, den kommer i, den lader jeg stå på køkkenbordet, og så når jeg lige er færdig med det, det, lige enderne af hvidløret, altså, så kommer det dernede i, og så, man skulle tro, vi var så i når man er færdig, så ruller man lige den sammen Det var da ja. helt vildt Gør du også det? Vi gør også de samme ting. <laughs> <laughs> og lige nu så er det faktisk sådan, at man kan, øh, hvis man bruger koden madduft, er den blevet ændret til. Så i stedet for harpiks med store bukste, så skal man altså skrive madduft med store bukste inde på HelloFresh, så kan man altså få en masse rabat på sine første fire kasser, hvis man er ny i kunden. Så øh, hop ind, brug det, se hvor nemt og bekvemt det er, og hvor godt det smager. Og Niklas, lige om lidt, så skal vi i gang med afsnittet. Men jeg har lige en, en lille ting, som jeg gerne lige vil vende med dig. Fordi sidste, sidste afsnit, der havde jeg jo Nikolaj Jacobsen med, uden dig. Og han har jo skrevet, eller han har ikke skrevet en bog, det har Kurt Lassen har skrevet en bog, der hedder Nikolaj, som handler om Nikolaj Jacobsen, hvor Nikolaj Jacobsen selvfølgelig er blevet spurgt til en masse ting, så, så ham jeg Kurt Lassen har kunne skrive den. Og den kan man selvfølgelig læse eller lytte inde på bookbeat.dk, og øh, de har faktisk også lige oppe deres øh, game i forhold til, at hvis man øh, går ind og bruger koden Harpix på bookbeat.dk, så får man seks ugers gratis læs eller lyt. Og han fortalte i starten af udsendelsen, Nikolaj Jacobsen, øh, at da han kom trådt ind på landsholdet, så havde han øh, blandt andet øh, meget fokus på mandskabspleje. Øhm, og det er en ting, han stadigvæk gør brug af. Han siger, han kan godt lide også at gå og lave lidt sjov, øh, når, når man ikke spiller kamp, men når man så spiller, så, så er der fokus på det. Og i hans bog her, øh, der vil jeg gerne lige læse noget højt for dig fra side 105, fordi... Øh, på et tidspunkt så skal I på en tur. Landsholdsanfører, nu citerer jeg, Landsholdsanfører Niklas Sandin havde ny turen til Guadalupe. Han var helt med på turens sociale betydning for holdet, men betonede også, at landstræneren havde slået VM-tonen an. Og så er det dig, der bliver citeret her. Det var en fantastisk tur. Bagefter kan man selvfølgelig sagtens sige, at det gjorde en forskel. Alle hyggede sig, og det var ikke noget, man normalt forbandt med landsholdet, <coughs> at være afsted på den måde. Men jeg tror virkelig, det pumpede noget positivitet ind i holdet. Nikolaj pointerede fra starten, at den her tur også var opladning til VM. Selvom der var et halvt år til slutrunden, så følte vi nu, selvom der var et halvt år til slutrunden, så følte vi, okay, nu var vi i opløbet til VM. Det var ved at være tæt på. Samtidig så var det super afslappende, ikke noget pres udefra, ingen journalister, ingen vidste, hvem vi var dernede. Træningerne var fine, og der var ikke dårlig stemning over at tabe til Frankrig, selvom vi altid gerne vil slå franskmændene. Og det er jo fordi, Niklas, at I er på tur med franskmændene nede i Guadeloupe. Ja, vi er faktisk blevet inviteret af franskmændene. Så de havde nogen at spille imod <laughs> Men udover at de så spillede håndbold Og øde jer på det <coughs> Så var det så også den her sociale tur Som gjorde noget for holdet eller hvad? Ja det tror jeg Vi hyggede os i hvert fald gevaldigt Og vi fik lov til at hygge os Også af Nikolaj. Vi trænede en mm. enkelt gang om dagen Og ellers var det jo Ja fantastisk vejr Og dejlige badevandstemperaturer Og det var Ja nogle helt andre rammer end, øh, end man ellers optræder i øh, Når man er sammen med landsholdet Og så var der jo den der løshåbenhed Og ja yeah, Vi var ikke rigtig presset af nogen øh, kampe Eller noget vi skulle leve op til hen over den sommer der. Det var ligesom det sidste der var i sæsonen mm. og, og efter den tur så gik man på sommerferie øh, Selvom det var jo lidt at komme på sommerferie Og rejse derover Og, ja. og træne og spille to træningskampe mod øh, franskmændene Men ellers så inviterede de os jo faktisk ud til ja, strandparty øh, på en helt øde strand, øh, hvor de havde arrangeret øh, ja, DJ og, og lidt, øh, lidt drikkevar, øh, og ellers bare beach og, og ja, solbadning. Øh, det, var, det, var, det var en af dagene, der gik med det. Og der tænker jeg i hvert fald, der er måske fra Nikolajs side har, har, har været tænkt på det her med, at øh, Ja, det, der, der er noget af det mentale her, som, øh, som, der skal, som der skal plejes, og der skal lades op på en, på en god og fornuftig måde. Og vi har jo også hørt om jeres barbecue øh, i nogle tidligere afsnit, i hvert fald med de her franskmænd her. <coughs> så øh, den her Nikolaj-bog, den kan man altså lytte eller læse ind på bookbeat.dk. Brug koden harpic, så er der altså seks ugers øh, gratis læs eller lyt. Nu skal vi sgu i gang med en ægte legende. Næsten. <laughs> Næsten. Vi, øh, vi giver ordet videre til... Ja, vi kan godt sige, at han er en legende, ja, selvom han stadig spiller. Ja, det er det. Det øh, skal handle om Anders Eggert, og øh, nu går vi sgu i gang. Det gør vi. Så er det på tide at sige øh, velkommen til Anders Eggert i et afsnit, som øh, balancerer lige på vippen er at være et afsnit og et øh, almindeligt spilleafsnit, men vi har valgt at kalde det et afsnit. Velkommen til Anders Eggert. Tak. Du har jo sådan set spillet din sidste ligakamp med Skjern. Det er blevet officielt, at øh, du stopper i Skjern, men du har lige en øh, Final Four, der skal spilles her om øh, 4-5 uger inde i boksen. Ja, altså øh, er meget tilfreds med, at, øh, at det heldigvis ikke sluttede på den måde, det gjorde med at ryge ud af slutspillet inden en semifinale, uden tilskuere, uden sådan den helt store stemning. Nu ser det heldigvis ud til, at øh, vi får et Final Four i boksen med tilskuere, der bliver måske ikke helt fyldt, men uh, man må det ikke, der alligevel bliver lidt larm. Og bare det at komme en tur tilbage til boksen og, og få en sjov oplevelse at slutte med der, det, det glæder jeg mig til. Og nu er der lige et par ugers ferie, så har vi tre ugers optagt, og så er der muligheden for at slutte af med en pokal. Og I får ferie ind, stærkt. Ferie midt, midt i sæsonen. Jamen det er virkelig også uh, mærkeligt, men, uh, men det gav virkelig altså, god mening, den der med lige at lande efter slutspillet. Ikke mindst, fordi det så også sluttede, som det gjorde. Altså, øh, der var noget tam stemning. Lige få ryddet hovederne, få, øh, få frisket kroppen op igen, og så egentlig bygge op igen forfra, og, og tage tre uger, for igen, der er jo fem uger derhen, det er virkelig lang tid. Ja, det kan man da også håbe på, at corona er ja, blevet endnu bedre, eller hvad man skal sige, endnu dårligere, øh, at der faktisk skal komme flere og flere folk ind i halden øh, til den tid. Ja, altså lige nu har de jo deres 500 regler noget med blokkene, hvor som jeg har kunne forstå det betyder at det er cirka 5.000 mand i boksen, hvilket øh, i sig selv er fedt, når vi de seneste par kampe har haft noget der ligner fem tilskuere og det har været dem der skulle enten tør guld eller sætte bander op, så og øh, gå til og 5.000, ja og lysen <laughs> og håbe på at, øh, at der kommer nogen flere, er i sig selv bare fedt, og hvor mange det så bliver det, øh, det er ikke underordnet, men men det vigtigste er at der kommer nogen. Ja. Og hvad, hvad ser du af chancer, Anders, for, at I vinder på øh, pokalen? Jamen altså, man kan sige, at vi har ikke spillet nogen store sæson. Jeg synes, vi har et godt hold. Jeg synes, når vi har toppet, har vi spillet nogle fine kampe, men der har været for langt imellem. Og, øh, og nu har vi øh, vores ty i en semifinale, hvor man må sige, at vi er på øh, papiret er favoritter. En kamp, vi selvfølgelig håber på at kunne vinde. Øh, så ligger Aalborg og Gok i den anden semifinale, og... Øh, er jo klare favoritter til at, øh, at det bliver en derfra Der skal vinde Så, øh, så jeg tror både os Og vores ty håber lidt At snupe den der semifinale Og så kunne lave en overraskelse I finalen Der er ingen tvivl om Vi tager dig hen for at vinde Sådan skal det lyde Niklas vil du ikke præsentere Anders Jo Jeg kan prøve Du er Du er blevet 39 Er det rigtigt? Ja det er korrekt Jeg er lige har fødselsdag Så øh, lige... <laughs> Du skulle lige tænke dig er, er, Du er heller ikke helt Øh <laughs> <laughs> Jamen, så har du en, øh, en kone og nu tre børn, og har bosat der i trekantesområdet. Øh, nærbestemt Kolding. Øh, der har du også en lille køretur til Skærb, må man sige. Ja, der er lige sådan en god time og kvarter lidt mere en gang imellem. Men øh, køreturen er egentlig gået fint. Hvad får du tiden til at gå med der? Æh, lidt, øh, du hører ikke podcast Nej, jamen, det, ja, det gør jo næsten ondt at sige Men, men jeg hører jo lidt podcast <laughs> Æh, Jeg hører faktisk både lidt podcast Og lidt, øh, øh, lidt Lydbog og lidt et andet Jeg hører meget sjældent musik øh, Meget sjældent radio men, øh, ja. men Og så snakker jeg en del i telefon Ja, det kunne jeg forestille mig. Det skal vi også ind øh, på øh, lidt senere, tænker jeg, med, <laughs> ja. med alle de projekt, øh, projekter, du har været en del af. Ja, men det er fantastisk. Der er god tid i bilen, og øh, man forstyrrer ikke nogen. Og når jeg kommer hjem, så er mere eller mindre alle opkald i overstået. Så så mm. er der fri på den anden side. Jamen, jeg har også cirka en... Øh, Kvarter og 20 minutter til træning, og det er oftest ikke nok. Så jeg sidder typisk uden for en træningshal eller ude i vores carport og ringer færdig. Der kunne jeg nogle gange godt savne et par ekstra minutter. Nå, du, du startede hele din håndboldkager i Brabrand, har jeg kunnet læse mig frem til, hvor turen så gik videre til Silkeborg-Vol, hvor du så ikke var så lang tid, selvom jeg faktisk troede og har altid troet, at du har fået hele din opdragelse i, i Vol. Nej, jeg kom til, til Vol. Som års junior Og spillede så okay. et år, Hvor jeg så var ja. tilbage i Brabrand Og røg så ud en gang til Og spillede som års yndling Og de første to år som senior Og var med på det silkeborg volhold, Der rykkede op i ligaen Men nåede så ikke at, at spille for dem Nej, okay Men så røg du så til, til GOG Hvor du nok fik dit uh, helt store gennembrud inden, uh, inden turen gik til Flensborg Og så lige et år i skern, uh, Hvor du var udlejet Og så tilbage til Flensborg hvor du havde en fantastisk tid Inden du nu øh, Spiller i skærm øh, På din sæsonnummer Ved jeg ikke øh, Så har du haft ja, en ty En 20 øh, stykker eller sådan noget <laughs> yeah, Cirka det omkring Så har du haft en 160 landskampe øh, Og det har jeg heldigvis været En, en del af, af de fleste af dem øh, Og det har jeg i hvert fald sat Rigtig stor pris på øh, I de år vi har spillet sammen øh, Det har... Det var altid en fornøjelse, og altid en, en, sikker, en, en sikker mand at have på et hold, både på og uden for banen. Ja, ja det var egentlig øh, det, jeg havde for, for din præsentation i dag. Jamen tak. <laughs> så, tak. <laughs> Ikke mindst for det sidste. Jo, og så, så har du selvfølgelig... Den med 39 gjorde uh, lidt har, Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> uh, det gør det også, når jeg selv siger min eget oversat. Det går stærkt lige pludselig. Fra at man øh, rundt som 15-16-årig til sin første sommerlejr øh, og skulle udtages til Yvlingingsholdet, og der så kommer en gæstespiller ind øh, og skal lære som trækskud, øh, og han så viser øh, altså alle ens øh, kammerater, øh, hvordan man lægger den over hovedet på målmanden. Øh, det var meget ydmygende, men det var du en del af øh, for efterhånden, øh, ja hvad, 17 år siden? Øh, hvor vi jo ja, var. Er det år siden? Jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg kan i hvert fald godt huske det, at at vi så dig som en øh, meget øh, voksen spiller. Men når jeg lige kan regne mig frem til det, var du i starten af 20'erne, har jeg lyst til at sige Ja, jeg kan ikke have været ret gammel, og det sjove er, ikke jeg ikke nemlig huske, fordi vi havde Lars Christiansen, da jeg selv var på sommerlejr. Og så kan jeg huske, at da jeg blev ringet op for at komme derned, var det egentlig lidt specielt, fordi netop den der med, det plejede sådan at være en af de der store stjerner, der skulle ned og vise. Men det var og du. Nu var det som mig selv, der skulle ned. <laughs> ja, men, øh, men det er jo altid specielt, når det, når det bliver snakket om en selv. Det ved jeg ikke, om du også kan den ikke kende, ja, til. ja, og, og lige fordi uden uindvidede, så er det jo fordi, Niklas, da du er 16 og er på sommercamp, der kommer... Ægert ned og skal, og skal vise sådan, øh, her og kommer... Han skal vise alle de smarte fløjspillere på min alder, hvordan man laver de gode øh, skruebolde og trækskud øh, Og så skulle jeg så være forsøgsperson inde i målet. Øh, og så skulle Ægert jo lige vise de første par skud på mig. Øh. Kan du og det gik ikke så godt. Kan du selv huske det, Anders? <laughs> øh, jeg, jeg kan sagtens huske sommerlejen, og at jeg skulle derned og vise det, men præcis hvilke skud jeg viste af det der, kan jeg ikke huske men jeg kan godt huske situationen af, at vi stod dernede, og det ville også undre mig, hvis ikke jeg havde kørt hen over hovedet og skruet af på repertoireet. <laughs> det virker i hvert fald som om, der sat nogle tydelige ar i, i Niklas, det her. <laughs> Jamen, det jeg siger, det, altså, jeg kan virkelig også tydeligt huske det, og jeg kan også tydeligt huske, at jeg selv var på sommerlejr, og der kom det ene år Lars Christiansen, det andet år Jesper Holmris, og skulle vise os de der ting. Så det er noget, der sætter... Øh der sætter nogle mærker, når der kommer et par af de store drenge forbi. <laughs> ja, Jeg følte mig bare nok på... ikke helt selv sådan. <skræls> start på 22-23 år. Ja, lige nok. Det... Vi kaster os simpelthen ud i at, at, at, at sætte et, at det legendehold her fra, fra starten i dag. Øhm, og legendeholdet, det er jo det her med, at, æh, at du sætter et, et hold, øhm, syv spillere, og så øh, kan vi også tage en træner med. Og de her spillere, de kan jo have udmærket sig på forskellige måder. Enten er det nogle meget, meget dygtige spillere, du har spillet med i eller i klubsammenhæng, øh, eller også så er det nogle spillere, som på en eller anden måde har haft øh, noget andet, kan man sige. De har haft noget kant, de har haft, de har været sjove, de har været i stand til at binde holdene sammen, eller de har været specielle på den ene eller den anden måde. Det er sådan set dig, der, der bestemmer det. Så skal vi ikke bare starte ude på, øh, ja måske... Øh, skal vi starte omvendt i dag, Niklas? Bare for at blive lidt skildret På højre skal. På højre skold. Ja, altså jeg vil sige det sådan, øh, nu... Øh, forberedelsestiden på det her legendehold var jo ikke fremrag, <laughs> så... Øh, men, det skal der heller ikke være. <laughs> Nej, nej, nej, nej. Og, øh, og mit største problem blev, at øh, jeg skulle udtage syv mand, og hvad har jeg her? Jeg har 28 mand på mit hold. <laughs> <laughs> øh, så der, der, er lidt, der bliver lidt problemer med at korte ned Der er et par pladser, der har været sværere end andre Ja, ja så må øh... vi tage nogle backups Ja, det, ja vi, at, vi, vi tager den med lidt, øh, lidt bag vi, vi kan tage nogle, en, en lille bank med os Og det er jo også vigtigt at, at, at, at bare lige sådan understrege det her med Det er jo ikke fordi, at der er, at, der er, no, at der er nogen, der skal udlades Det er jo det, det er slet ikke det, det handler om Men vi bliver jo bare nødt til at finde Nej. frem til nogen, der skal være derinde Og så, så laver vi sgu bare en stor bænk i dag også Så, så tager vi det lige øh, hen ad vejen øh, fordi, øh, ja, man kan sige, jeg kan rimelig hurtigt dele det op i lidt to kategorier Af, ja? at øh, nogle af dem, jeg har spillet med, var jo netop de der store stjerner, som for mig var legender, da jeg fik lov til at spille sammen med mm. dem, og som man siger, da jeg kom til både uh, gok og fik lov til at spille med Peter Henriksen og Claus Brun Jørgensen og Kasper Nielsen og så videre. Altså, det var, det var jo kæmpe stjerner mm. i mit hoved at komme ned til. Uh, og det skete jo endnu en gang, da jeg så røgte til Flensborg og i øvrigt også på landsholdet. Uh, men, uh, men at komme ned til Jan Holbert og uh, uh, Johnny Jensen og nogle af de der drenge, hvor det er bare en speciel oplevelse. Og derfor vil jeg sige, at mit hold det er sådan lidt inddelt i øh, øh, øh, legender af dem, jeg selv har spillet med og i mange år. Og så af dem, hvor, øh, hvor jeg fik oplevelsen af at komme ned og så være sammen med de store drenge, som det føltes som for mig. Og når vi starter på højrefløj, så kan vi i hvert fald sige, at der har jeg en af, af disse skæld. For jeg har spillet med Søren Stryger, som for mig var en af de helt store, øh, en af de dygtigste fløjspillere, der overhovedet har været. Øh, fordi han kunne så mange ting og, øh, og havde hun måske ikke den, der lavede de mest finurlige skud altid, men, øh, men han hun en dygtig forsvarsspiller, en dygtig angrebsspiller, øh, en dygtig anfører, og en mand, der bandt holdet sammen, øh, sat kæmpestor pris på, øh, på Søren Stryer, da jeg kom til Flensborg, var, øh, var i øvrigt, øh, ja, det blev vel kaldt agent, min første agent, men, øh, men hvor det var lige så meget management, hvor han tog sig af, nogle af os unge spillere, så det blev jo sådan lidt specielt at skulle, skulle ned og spille sammen med ham. Og så har vi selvfølgelig på den nutidige Lasse Svand, som jeg har fuldt med lige siden Ungdomslandshold, og som jo bare har været øh, forrygende igennem. Ja, det er jo snart lige så mange år, som jeg selv har været i gang. Han fortsætter bare. Æh, det har gjort lidt ondt, at han har fået de sidste medaljer med. Vi var jo fuldstændig lige. Så tog han lige et OL eller et VM. De pyntede øh, væsentligt på et TV. Det, det gjorde lidt ondt. Men... Øh, men der er ingen tvivl om, at det er to af de helt store, jeg har spillet med på højre fløj. Ja, altså Svane, han, har jo et, han har jo en lille historie om dig i, i sit afsnit. Øh, flyver vi til, til noget OL her. Og en 100 meter. Ja, han har godt røbet, at han, han er kommet til at snakke lidt om ja, det. Kan vi, kan vi ikke lige få din egen udlægning af det? Nu, har, nu er du med her. Det var den der med, at Svagen altid har været hurtigst. <laughs> <laughs> Æ, altså jeg har virkelig formået, eller jeg har prøvet igennem 20 år, hver gang der har været en konkurrence i øvrigt, som Niklas så refererer til, at, øh, at snige mig udenom at skulle løbe om kampen med svand. Æ, så har jeg altid kunne hævde, at vi var to hurtige fløje, så var vi fri for at diskutere det mere. Der var en enkelt, sådan en lokal journalist, der fik noget af det på bånd en gang, en, øh, en hvor vi løber om kap. Jeg tror aldrig, jeg har slået ham verden på øh, den ene eller den anden distance, der var inden for en håndboldbane. <laughs> jeg kunne slå ham på de lange distancer, og som regel på Cooper-testen, der var jeg hurtigere end ham. Men jeg går ikke ud fra, at det er i øvrigt er den historie, du refererer til. Nej, men øh, det handler jo netop om løb, så, så på den måde kan det jo meget god mening. Men, men, øh, men det, det er fint nok, at du kan bøje dig i for, for hans hurtighed, men, men det er ikke den historie, jeg refererer til. Nej, det er, det er OL øh, 100 meter øh, en, der er lige så hurtig, finalen, der vandt. Ja. Ja, nej, det var selvfølgelig OL, hvor, øh, hvor vi skulle ind og se 100-meter-finalen. Og hvor vi havde sat næsten op efter, at øh, man havde jo det der OL-pas, så man kunne komme over og se de forskellige ting. Og det var jo en af de ting, vi gerne ville ind og se. Det viste bare, at det var der faktisk også andre, der gerne ville. Det virkede som om, at det der stadion med noget, der lignede 70.000, det var fyldt. Uh, så vi fik fire billetter til truppen, og så skulle vi have fundet ud af, hvordan vi gjorde. Og så blev der trukket lod. Og jeg skal skynde mig at sige Jeg var en af de fire der blev trukket ud Så jeg fik faktisk et billet og skulle ind og se Men øh, hvor så folk sidder og er lidt træt af At ah, og de ville også gerne have været ind og se Og så kommer jeg bare med et uskyldigt lille forslag Fordi vi skulle altid ind af sådan en indgang Hvor man endte lidt mellem en masse andre Og ah, ved du hvad Så siger jeg bare Prøv at høre her Vi har så mange billetter og alle mulige forskellige ting og sager Hvis vi nu ligger dem sammen Afleverer dem og skynder os Så opdager de ikke det og det ved jeg ikke om Helt gik efter planen Men i hvert fald gik det så langt At hun stopper op og siger Hvad, der er et land her Og hvor det bare bliver Skynd jer, skynd jer ind Skynd jer ind Og så, begynder, så spreder folk sig Og så står der en eller anden dame der Der går lidt i panik Og det, det var noget synd, for, <laughs> noget synd for hende Men man kan sige Det var ikke fordi der var noget øh, Som sådan i det Men vi fik også en kæmpe oplevelse i øvrigt Og kom jo så Hele holdet ind og se 100 meter finalen stod, hvor Usain Bolt, han løb, øh, løb ind over stregen. Øh, I øvrigt er det et af de øjeblikke i, i sport, hvor jeg måske har haft allermest gode, der bliver sagt Shh, på stadion, og så bliver der bare helt stille. Og så lyder pistolen, og så går folk amok. Og så var han jo den ubetinget største stjerne ved det der OL, hvor jamen, øh, han var jo en af dem, der ikke kunne gå nogen steder. Øh, uden at der var folk der skulle have autografer og så videre Selvom der var blevet sagt ingen autografer Men øh, vi fik sned os ind Fik sit OL-finale Og det tror jeg er noget af det rigtig mange husker Det var i hvert fald en fed oplevelse Nej det var det. det Det var jeg glad for Også om jeg ikke har nogen billet Ja <laughs> men det godt Og så måske en spirende nervøsitet øh, For så også at blive smidt ud <laughs> Eller hvad Nej det var kun fordi der var en Nej nu sad vi og joke Det var kun fordi der var en der siger bagefter sådan, bare vi da ikke bliver opdaget Og bliver smidt ud af turneringen Nej, nej, det håber jeg at dele med ikke. Men, øh, men det gjorde vi så ikke. Det, det var vi så selv skyldige senere. I øvrigt, hvor, øh, hvor et af de mest skuffende øjeblikke i hele min karriere, da vi ryger ud der, virkelig et, øh, et OL, hvor jeg havde glædet mig, havde sat næsen op, vi troede alle sammen på, at vi kunne gøre det. I øvrigt øh, så vejen hen ud til at være okay. Vi var sluppet lidt udenom Frankrig, Kroatien, som så rigtig, rigtig stærke ud på det tidspunkt. Øh, kunne spiller os i en finale. Jeg mener, var det, øh, var det Sverige i kvartfinalen, og så et Ungarn-Island i, øh, i en eventuel mm. semifinale, og så taber vi til et svensk hold, der var noget amputeret. Det gjorde rigtig, rigtig ondt, og, og var en af de mest tomme følelser, jeg har stået med efter et nederlag. Mm. Og bare lige for at hovede på sømmet, det, det er London i 12, vi snakker om her. Ja, London 2020. Nå 2012. Lad, lad os rykke et hak ind i banen til, til højre bakke. Ægert. hvem har du øh, på dit hold der? Jamen, der har jeg Kasper Søndergaard. Øh, altså, øh, nu, han bliver ved med at blive kaldt Danmarks mest vindende ude ved os. Vi ved godt, at han har... Øh, at, at der er måske lige nogen, der har vundet lidt, siden han stoppede. Og det øh, ser vi fuldstændig gennem fingre med. For, øh, for på det tidspunkt, han stoppede på landsholdet, der var der i hvert fald nogen, der gjorde det op, og jeg er stadig i tvivl om, hvordan man præcis gør det op, hvilke titler til og hvad. Der blev i hvert fald sagt, Danmarks mest vindende, så det er han bare stadig. Det er, det er, det er, det er Kortklubben bliver talt med der også. Øh, ja, ja, og der har han jo vundet meget. Han er, han er, er god det. til at spille kort, og jeg har spillet meget kort sammen med ham. Øh, jeg har bare været fantastisk at spille sammen med øh, på banen, uden for banen... Øh, har bare været en fantastisk profil, ambassadør for håndbold, øh, gemt igen rigtig, rigtig mange år. Æh, har bare altid været der. Æh, synes, han har været en fantastisk spiller, og så har jeg jo spillet på hold med ham, øh, og nu også øh, i Skjern, hvor han er bare sjov, han er god, han er god at have. Æh, træningsmoralen er altid top, alle de der ting. Æh, ja, og så havde jeg jo bare et par sjove ud over det, hvor jeg har spillet med Marcin Lievski, der var det helt store, da jeg kom til Flensborg, hvilket jeg synes var sjovt, men det blev så bare et sidespring. <laughs> jeg to søndergaard til holdet Det var bare for, at vi igen havde en til hold Men hvad, hvad så nu, nu, når han har skiftet øh, Kasket Som assistenttræner Er han lige ja. så sjov? Og lige så øh, nogle Nej, gange altså, der lidt sker jo altid det der Nej, men der sker jo altid det der med, at så kan man jo ikke være med til at spille kort hele tiden Så jeg synes jo, det er lidt ærgerligt <laughs> Så det gør han kun i smug I, i, i kortklubben ah, Han er faktisk med en gang imellem Og jeg synes, han, øh, han har gjort det fantastisk I den der træn over i rollen For han er bare sig selv øh, Der har ikke været den der Øh, distancering, i hvert fald ikke i forhold til os, der har øh, spillet sammen med ham, hvor, hvor lige pludselig var han træner, og så skulle vi snakke anderledes til hinanden og sådan noget. Han er ligesom, han altid har været. Jeg tror kun, han kan være på den måde. Den, den gode gamle Kasper Søndergaard øh, synes bare, han er en fantastisk person. Altså han fortalte jo selv, at han godt kunne blive... Øh, altså han godt kunne blive... han er nem at Var det Spillerberg, ikke, som var rigtig god til at... Og, og, og prikke lidt til ham og sådan noget. Har, har du nogensinde øh, udnyttet det? Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har, jeg selvfølgelig har prikket lidt til ham, men jeg tror ikke, jeg har ved den, der var værst. Og jeg er enig med dig, at altså, det ikke var nok i hvert fald spil. Du har bare men, nej, hoppet med på vognen. Ja, jeg har gerne gået med, når vi kunne drille en smule. <laughs> Æ, nej, Søndergaard er jo fantastisk i den her scene, at han går jo 100% op i det, han laver. Og det er uanset, om det er håndbold, eller det er kortspil eller det er stå på ski, eller hvad han så har gang i. Øh, og så bliver han sådan helt dedikeret til det, hvilket jo også gør ham mere, øh, jeg ved ikke, om det hedder udsat for, når sådan noget går galt, men altså, øh, han bruger jo lige så lang tid for eksempel på at analysere, hvordan et kortspil gik, og hvorfor han enten tabte eller vandt, eller hvornår han skulle have spillet en eller anden, eller hvorfor makkeren i øvrigt skulle. Og der har på spillerbær måske nogle gange lige haft lidt fat i ham, og, <laughs> og, drillet, og drillet en smule. Øhm, men øh, men og så igen Han er bare en mand Han giver og han tager Så øh, han, er, han er ikke ked af at, at gå med selv Og kaste med noget Og han er heller ikke ked af at blive skudt på Amen, Og nu tænker jeg Nu, nu kørte han jo nu fortalte, Han fortalte faktisk om, om Bo Som, øh, som stoppede med at spille kort I en lang periode efter, øh, efter han havde tabt Har vi noget vi kan skyde tilbage på Søndergaard Har du op, haft en, øh, en oplevelse med ham Hvor han <laughs> så blevet fælt skuffet Eller tøsefornærmet Eller hvad ved jeg Et eller andet Sur Nej, altså, øh, jeg, jeg, den sjoveste sådan lige... Men det er, der er faktisk også det gode, gode ved Søndergaard. Han kommer meget hurtigt videre. Ja, han kommer meget hurtigt videre. Men, øh, men jeg tager, tager gerne lige en, en et eller andet til hans engagement. Han var med til at arrangere øh, tur, bødekassetur i Skjern, hvor, øh, hvor han så siger, at han havde ikke været i Stockholm før, men, men han så der er en, der siger, skal vi ikke være med Mallorca? Det kunne da også være sjovt at tage en tur afsted, da vi havde vundet DM. Så den stod ligesom mellem det, så skriver han ind i gruppen, Hvad, øh, hvad siger I? Mallorca, Stockholm Og så kommer der ellers ned en liste Med folk der svarer Majorca, Mallorca, Mallorca, Mallorca, Mallorca, Mallorca, Mallorca efter der så går øh, Lidt tid Og så har han så fået arrangeret Og der kommer ud øh, Det var lidt svært at få rejser til Mallorca Det blev Stockholm Der er ikke rigtig nogen der tror på det øh, så, øh, men, men vi fik også en tur til Stockholm Det var forrygende Perfekt Iskold <laughs> Ja det var, jeg var ikke ked af Den tager jeg Ja, og apropos bødekasse, så, så, så har vi jo i gang, ja, vi er engageret i det, der hedder FANT, eller HAND, hvor vi jo også er i gang med at samle ind, Niklas, til boedekassen.dk, og der tager vi en dyb senere, Niklas og jeg, så du kan godt vente dig, Niklas, jeg fører 1-0. Ja, Nå, du lige Det var ja, lige et tidsspring. Øhm, Josefine projekt hand, hvor man kan støtte øh, hvad hedder det, ja, håndbold i Sierra Leone. Nå, vi rykker videre ind. Øh, lad os tage... Skal vi gå ind på stregen? Jamen, øh, ja, der har jeg jo der har jeg et par stykker, øh, hvor, øh, hvor jeg har haft svært ved netop, fordi den så hed legende. Og, hmm. øh, og skælden mellem... Øh, jeg har jo spillet med Pelle Larsen. Øh, anfører for landsholdet. I hvert fald i hans egen øjne. Nå, øh, det skulle jeg til at sige, hvor hvor? Ja, han det? Da jeg blev udtaget til min første landsholdsting, det var mens man havde A-landshold og B-landshold. Og der var vi på en tur til Belgien, Aha. hvor han var anfører for landsholdet. Så han betegner sig bare sig selv som anfører fra landsholdet, da jeg kom på landsholdet. Hvilket han jo også har ret i. Men, øh, men en, øh, øh, jeg ved ikke... Person, dreng, mand Et eller andet Jeg har sat stor pris på at spille sammen med Havde et år der Hvor jeg var leget ud i Skjern hvor, øh, hvor vi var sammen hver dag Og hygget os Og, øh, og haft masser af oplevelser Og ser ham stadig Og vi hygger sammen For mig en legende øh, Ved ikke om den kommer på øh, På den øh, legende-listen Med Lievski og så videre Men øh, man synes bare det var fantastisk At spille sammen med ham Og ja Så ham har jeg på mit hold øh, Sammen med Michael Knudsen som igen var en af at de jo allerede profilerede, da jeg kom både til Flensborg og på landsholdet og, jamen som jeg har tilbragt timevis sammen med og rent faktisk da jeg kom til Flensborg og sad øh, lidt alene dernede og øh, de skulle hygge mig der var, der var det sammen med ham og konen og familien, hvor vi rigtig tit var ude ved dem, i øvrigt også sammen med Kasper Nielsen, og der blev i øvrigt spillet Boss Junior, hvor man skulle trykke på de der orange og blå og grønne knapper vi så kan nogen no, så, kan, ja, så kan nogen lytte og prøve at se om de, bojseven, ja hvad var det? Men det er sådan noget, hvor i stedet for at man det, vi også ja, i Svenborg, i stedet for man, ja, det for, ja, stedet for, man for voksne skulle gætte alt muligt og sådan noget, så det her det galt bare om at være hurtigt på tasterne. Så der blev altid dystet i <laughs> det, men øh, man tilbragte rigtig meget tid og havde ham også som roommate øh, i Flensborg og var med til at vinde Champions League sammen med ham. Det er, det er også en af de personer, jeg har sat stor pris på at, at spille sammen med og som jeg også stadig snakker med. Og så er der Torsten Lahn som var stregspiller, anfører. Uh, en af dem, der tog sig af mig, da, da jeg kom til GOG. En af dem, der hjalp til. Han var sådan lidt bindeled mellem de unge og de gamle uh, i den der trup. At vi så lige undlader at nævne, at de der, der var så uhyre gamle, da jeg kom til GOG, de var jo 30. Uh, <laughs> så, så det vil jeg lade være med at gå, gå nærmere ind på. Men, uh, men så jeg har jeg egentlig tre mænd, og jeg, ja, jeg vil ikke... Uh Ja, men det at jeg. Der, der er plads til alle, der er plads til alle. Ja, så de tre, de får, de får lige en fælles drej så. jamen ja, det er fint, det er ikke sådan, at du skal sætte en og en og en, det er bare for, at vi kommer nogle spillere igennem. Ja, og det gode ved det var, at jeg havde et par stykker mere, men kunne jeg kunne skubbe over på forsvarsspiller. Så <laughs> Nå jeg, så, så, for... ja, ja. <laughs> så, så har jeg en ekstra plads at gøre med. Lige præcis, altså øh, vi planlægger også et, et afsnit med Knudsen, så, så øh, hvis du skal køre ham under bussen, før han kører dig under bussen, så er det nu, du har øh, tid til det. Øh, ja, jamen det kommer jeg nok ikke til Æh, ja, Det tør du ikke? Ja, nej, nej, det tør jeg ikke. slet ikke, hvis han er efter mig Så, så dur det ikke Æh, Jeg er ja, i stedet for med at rose ham og sige En af de øh, dygtigste Håndboldstrejspillere og øh, virkelig Største ja, Jeg er i øvrigt et virkelig stort svin jeg, var rigtig tit skyldig At jeg havde mærket sådan op på halsen Når han havde trukket tråden godt op af halsen Til træning i en fløjskrining øh, ja, men øh, var bare dygtig på banen Var vel en overgang Verdens bedste stregspiller Og, øh, og udenfor øh, Havde han bare stor betydning for mig Da jeg kom til Flensborg Yes øh, Lad os rykke ind på playmakeren Ja Jamen der har jeg jo øh, Lidt i sammenhæng med Svend Ude på fløjen En af dem jeg har fulgtes med Gennem alle årene øh, Thomas Mogensen På en øh, playmaker Som Jo altid har været der Uh, vi tre, inklusive uh, et navn Jeg så kan vente med at smide i puljen Til vi kommer længere over på, uh, på spillepladen men, uh, men vi var jo fire mand Da vi var i Gok, uh, som, uh, som holdt sammen og, uh, og Mogensen var en af dem Var jo en, en stor profil gennem mange år I Flensborg, har spillet sammen med ham i skjern uh, har bare sat kæmpestor øh, pris på at være sammen med ham gennem alle de år. Og er sikker på, at det også bliver, bliver en ven gennem de næste... Jeg ved ikke, hvad er der tilbage i 50-60 år er der trods alt. <laughs> Æ, men, øh, men det var sådan en af de store. Så har jeg Rasmus Lauke, som jo kom senere. Som, øh, ja, så er der en fra min egen, en der er fra yngre, og så kommer den lidt ældre senere. Men, men Lauke, som jo kom op som, som den lille dreng. Og som stadig til den dag i dag, hver gang jeg møder ham, er den dag, der snyder mig, eller den, der snyder mig mest på størrelse. Han er, han er bare stor. Og han, han, jeg synes ikke, han ser så stor hver gang, og så når jeg skulle stå ved siden af ham. Men en fantastisk spiller og virkelig en god holdkammerat. Og husk at stadig, da, da vi signede ham til Flensborg fra Kiel, hvor, altså, hvor jeg virkelig tænkte, hold nu op, det er den bedste signing, vi har lavet, mens jeg har været her. Det viste sig så også, synes jeg, at blive fuldstændig, er det? <laughs> ja, fuldstændig fantastisk, at, at han så valgte at vente med at hjælpe til med et mesterskab, til jeg lige var taget afsted. Sætter så ikke sådan super stor pris på. Der kunne han godt lige have, have trukket mesterskabet den runde frem, så jeg også lige har nået at være med. Men, og så har jeg som den tredje Jesper Jensen, som... Igen på den der Bare var en kæmpe stjerne og Da jeg kom med på landsholdet var, øh, var han bare den der playmaker Jeg har altid set ham som Som hjernen bag rigtig mange ting En af dem jeg har set op til øh, Det der humble hoved Der sad på ham øh, Var i øvrigt en stor del af kortklubben Sammen med Kasper Søndergaard Svand Og i en lille periode Lars Christiansen Hvor vi, hvor vi hyggede med kort men, øh, men også bare en fantastisk personlighed Så, så jeg har mig også en træmand der hvor, øh, hvor det er fra hver sin generation mm. Jamen, du har været øh, aktiv længe, må man sige, og, og har været mange forskellige... Ja, jeg har nået at spille med nogle stykker. <laughs> Jesper Jensen, han øh, indtræder nu en helt anden rolle, kan man sige, øh, i forhold til øh, sin trænergærning. Havde du set det komme? Ja. Fordi... <laughs> I, <laughs> det, jeg tror nærmest, det var den træner, øh, jeg var lige ved at sige i verden, der gav mest sig selv. Øh, altså, øh, han var jo også træner, da han var spiller... Altså, ja. han styrte jo øh, alle tingene, og øh, var jo en lederfigur. Øh, havde håndboldhovedet øh, i begge ender, øh, overblikket. Øh, også den der sådan, karisme omkring sig, og... Yeah, ja, jeg, jeg tror ikke, der er mange, der var mere oplagt træner, end han var. Eller ja. Perfekt. Lad os øh, rykke ud på noget venstre bak, Jamen, der har jeg også spillet med mange. Jeg har jo mange på min liste her, et eller andet ting, men man må sige... Mikkel Hansen skiller sig ud. Uh, havde jo fornøjelsen af at stå ved siden af ham i uh, et par år på landsholdet. Uh, han kom jo op på trods af, at han er lidt yngre end mig, kom han jo sådan for alvor med lige lidt før mig, og er stadig med. Så han var der hele vejen igennem, og jeg var der. Og, uh, er og var jo bare en fantastisk spiller, og uh, ham har haft mange timer sammen med. Vi uh, havde en lang årgang, hvor vi tog uh, Jack Bauer, 24 timer hver gang der var pause På, øh, på slutrunderne Æ, Har haft stor fornøjelse af Mikkel på og uden for banen Så øh, Så ham kommer jeg ikke udenom på en venstreback Nej man kan sige at er jo, er jo også nogen som <coughs> Måske har særlig betydning for dig I forhold til dit eget spil Altså det her med at spille dig Måske fri og måske spille dig bedre Ja og det var han også god til <laughs> altså det dryssede, det dryssede jo med bolde han, det, det var jo både i kontraren Og det var øh, øh, som bagt med udspil øh, I øvrigt øh, udspil til den modsatte fløj også øh, Der er jo en grund til At han blev kåret til verdens bedste spiller. Mm. Altså, det, var, det var rart at have ham øh, ved sin side Ja Men du, men du havde øh, nogle flere på venstre bak Eller hvordan? Ja det havde jeg Men det er fordi jeg har spillet med nogle folk Som bare har haft stor betydning øh, Så når jeg sad med mine legender <laughs> Æh, så havde jeg jo fra de første år Hvor øh, en af dem som trak mig til vold, Da jeg skulle derud Mathias Madsen som, øh, som jo var anfører For vores ungdomslandshold Og nu var han træner i Herning Ekast Har lige været assistenttræner for Ribe Esbjerg Æm, Ja En virkelig god kammerat Og har været det fra øh, den dag vi mødtes Æh, Jeg var lige ved at sige Også som modstandere han, øh, han var desværre med til at slå mig I øh, puslinge DM-finalen, hvilket vi vil sige... Ja, Lilleput blev det jo så, så det, det har vel til U10, hvor de blev Jysk Mester, og vi blev nummer to. Øh, altså, vi har fulgt det sad, hele vejen, og han endte faktisk også med at komme til Gok og vi spillede et år sammen dernede. Jeg havde en masse år på Ungdomslandshold, hvor han jo som sagt var anfører. Ja, bare en af dem for mig, som har haft stor betydning. Så, øh, så som jeg sagde, da jeg kom til Gok var det jo Kasper Nielsen, og jeg husker stadig, da vi skulle spille den første kamp, hvor han så endte med at være skadet, og Ben Nygård, han sagde, jamen altså, jeg ved ikke, om I... han skulle præsentere spillerne for, for publikum, hvor han sagde, jamen jeg ved ikke, hvordan I kan forestille jer altså, at mangle ham. Det er vel bedst sagt ved øh, at gå på markedet og mangle sin præmityr. Jeg synes bare, det var en fed måde at udtrykke det på. Øh, men, men altså, han, han var jo virkelig stor, da jeg kom ned. Øh, så spillede jeg sammen med Kasper Jørgensen på i, i GOG, som jeg satte stor pris på, øh, synes, det var en fed spiller at have. Lidt mere sådan øh, specielt Venstre bak, jo ikke øh, et hav landskampe og den slags. Øh, og så havde jeg Lasse Bosen ved min side i Flensborg. Nogle af de folk, jeg har sat stor pris på undervejs. Men som man siger, hvis vi skal ud over i en øh, decideret legende på Venstre som så må man sige, at Mikkel har vel skrevet sit eget kapitel. Ja, det har han vel i bund og grund. Jeg kommer til at tænke på tilbage, da I spiller uge 10 der, og så videre. Er du, øh, er du venstrefløj på det tidspunkt? Har du altid spillet Venstre eller... Ligger du og bokser rundt Jeg har faktisk ikke spillet ret meget venstrefløj. Øh, nej, nej, jeg spillede bagspiller alle mine ungdomsår. Der var øh, som øh, førsteårs drengespiller spiller og førsteårs juniorspiller, hvor jeg var lille og skulle snige mig med på første hold. Og der blev det sådan som venstrefløj og playmaker. Men, øh, men ellers så har det været som bagspiller. Og, jamen jeg ved da ikke, om man kan støtte op ind på YouTube, men øh, jeg vil sige, det kunne fire de <laughs> viste af DM-finalen for junior, da jeg scorede på lange skud fra 10 meter. Så der lige send en lille reklame ud. <laughs> det er hvis det, det, det første og eneste gang så, eller hvad? <laughs> Nej, jeg var bare og jeg kunne sagtens skyde, men det var primært stående skud, men der er jeg altså ude i et hopskud. Okay, okay, okay. Nu <laughs> må vi se, om vi kan finde den Ja, og jeg vil hjem så i øvrigt sige, hvis vi er ude i, i hopskudet, så i mit år i Gok, øh, vedder jeg mig selv sammen, Mathias Madsen. Jeg ved faktisk ikke engang, om man kan sige, det er et vedmål, men der er... Øh, Uh, flere der så siger Skyd nu en gang med Når I kommer bagom For vi får forsvaret frem Hvor jeg jo det, det, det nytter ikke De går ikke frem Prøv, Det skal trænes du må, du må træne det Hvor han så siger Brøder Du får en milliard Hvis du scorer Okay Fint nok Og jeg prøver et par enkelte gange Og det lykkes ikke Så det spiller vi sidste kamp i Viborg Så har jeg hjemme lavede mig en t-shirt, hvor... Det var en ligegyldig kamp i øvrigt, så det var afgjort. Så derfor kunne jeg godt lave et sjov med at Lave en t-shirt, hvor der står en milliard på maven, til hvis jeg nu scorer på langskud. Så kommer jeg bagom i et langskud, rammer stolpen, går ikke ind, kommer bagom en gang til, skyder igen, scorer, løfter op i trøjen, løber rundt, har glemt t-shirten. <laughs> Nej! Øh, går i panik, hvilket, hvilket så ender i, at Carsten Albregtsen står derude og råber... Æggert, Æggert Og kunne ikke helt forstå, hvad det var, jeg havde gang i Æ, Ender med at må have fat i bakken Få fat i ham Æ, Var meget glad over mit langskudsmål <laughs> Men du, du fik ikke rigtig lov at <laughs> Nej, altså, men jeg, og jeg kan ikke huske, om det var en tv-kamp Men ellers så var der en reklame mere for et langskudsmål Så, øh, så det har du ikke at der blev en til her i løbet af 20 år Et langskudsmål så Man røg, man ud på fløjen, egentlig Æ, Det gjorde jeg som, som fast. senior Ja, som senior. Som senior. altså øh, de der sidste forår, anden års yndlinge, der løb jeg en gang imellem ud, hvis det hedder det. Altså blev jeg en gang imellem så lige sat ud på fløjen, men ellers var det faktisk først som, øh, som senior, hvor jeg så røg ud, øh, røg op og spillede første division i vol. Øh, på det der så kom til at hedde Silkeborg Vole senere, og endnu senere op BSV. Men, øh, men hvor jeg så røg ud på fløjen og spillede derud. Men, men det vil så også sige, at, at du så heller ikke var med i starten af... Ynglinglandshold, eller hvad det hed, Ungdomslandshold, øh, som fløj? Jo, det var jeg faktisk. Jeg var udtaget som fløj øh, på, på Ynglinglandshold, men, øh, men øh, ja, jeg ved da ikke, om det er en, øh, en sjov historie, men det var i hvert fald en af vores allerførste samling, hvor øh, vi havde studietur. Og det er så toppen Vinter på det tidspunkt, som, øh, som har Ungdomslandshold, som jo så blev A-landstræner lige efter, hvor jeg ringer og siger, ved du hvad, øh, jeg er simpelthen nødt til at melde jeg skal på studietur. Hvor der kom et meget koldt svar, og sådan, hvor, men der var ikke noget sådan, i det. Det gør du bare. Så gik der et par gange, og så var der så første turnering, hvor i øvrigt, jeg var helt sikker på, at jeg skulle udtages sammen med Andreas Tordal. Øh, så var det Jacob Gren og Morten Post, øh, som vi os lidt med. Men hvor jeg så får at vide, at jeg ikke er udtaget. Og hvor, okay, det var lidt et eller andet ting. Øh, under mig så endnu mere, da jeg så finder ud af, at Tordal heller ikke var udtaget. Så, øh, så vi øh, var ikke med. Og endte faktisk med Han var også på ting. studietur. Nej, nej, nej. Men der havde været tre sammen. Nej, det var ikke jeg engang en straf for det. Jeg havde misset den en. Nej, nej. Nej, det tror jeg ikke. Jeg, var bare, jeg havde i hvert fald med lavbud og havde sådan lige den der følelse. Men øh, man kom ikke med og spillede, øh, lave, har jeg fem yndlinge-landskampe. Så, øh, så det var ikke meget, jeg spillede der. Der var det Jage og Morten Post, der havde Venstrefløjen. Øh, og så fik jeg så heldigvis en masse ungdomslandsholdskampe efter det. Og ja, hvilket studie var du på studietur med? Øh, HTX, hvor vi var en uh, tur i Paris. Sådan. En skidig tur. <laughs> en kulturtur. <laughs> ja, ja der, var, der var god kultur. Ja, masser af kultur, ja. ja. Øhm, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis du kommer ud fra bakken der, og, og ja, måske har gennembrudsskud været, været din største styrke, ikke så meget de der langskud, og du ryger ud på fløjen, Øh, hvornår begynder du? Fordi noget af det, som for, for mig i hvert fald er, er dit store kendetegn Det er jo alle de her øh, skruebolde Og som vi også snakker om i starten af udsendelsen Og lægge over hovedet på målmanden Og de her ting og sager det, det, det er jo noget, som du begynder at lægge på dit repertoire Det er så, eller hvordan? Øh, nej, jeg tror faktisk altid, det har været der Altså, jeg kom fra Brabrand Og øh, der var der rigtig tit sådan teknik i højsædet Hvis man kan kalde det det Altså, mm. det, det var baseret på leg øh, Og også en af mine helt store kæpheste Når jeg er ude nu rundt omkring Og folk de spiller elite fra UT 10 og U 12 Hvor mm. jeg forstår simpelthen ikke øh, Konceptet i at ensrette folk øh, Så tidligt <laughs> Æ, Men vi havde noget på det tidspunkt Der hed, øh, sådan, øh, sølv, guld og bronzemærke Lidt ligesom i svømning hvor man, Når man kunne svømme fra kant til kant <laughs> Og det var sådan noget med at kunne øh, Lægge den bag om ryggen øh, Fem gange op ad væggen Hvor den kom tilbage Det samme med stus Bag om nakken, skru den rundt om nogle kejler. Sådan en masse ting, som vi gik med. Udover det har jeg tilbragt timevis i den lokale gymnastiksal, hvor min far var lærer. Så vi kunne spille på sådan nogle små røde hockeymål. Ved ikke om I kan ja. huske de klassiske jo, fra jo, jo, jo. gymnastiksalene fra dengang. hvor går lige omkring øh, til knæene. Ja, ja lige nøjagtigt. Ja, og hvor vi ja. så spillede, og hvor det også var sådan noget med leg og skruebold og rundt om, og øh, i øvrigt ministraffe, som vi altid spillede, hvor øh, det var straffe fra den lille fire meter plet. Hvor det også var alle de der ting der så, så jeg har egentlig altid bare leget meget Med de der ting Så jeg tror bare de lå der Og, og begyndte du så at dyrke det Mere da du kom ud på fløjen Fordi du måske skulle bruge det mere øh... og, altså, Jamen der er et, ingen øh... tvivl om At det blev selvfølgelig forfinet I hvert fald mm. øh, Og det sjove var også at der var nogle af tingene, Som øh, blev taget fra Den ene ting over i den anden Blandt andet øh, øh, skuddet op kort som, øh, som der mange gange har været et eller andet om, hvem det var, der ellers opfandt det, og hvor... Øh, hvor jeg har i hvert fald snakket med Tordal om, at det kan godt være, at jeg tog det en lille smule fra ham. Men, <laughs> men som var sådan en, man brugte på det der øh, straffe, hvor, øh, hvor den faktisk tidligere var, der ikke ret mange, der med lang arm, uden det skal blive alt for teknisk, skød op kort. Der, hvis man skød mm. kort, så lagde man sig også ligesom af så den der med at ud i feltet, som i øvrigt lillebror Landin er blevet fuldstændig fremragende til oppe i kort hjørne. Den, øh, den blev sådan ligesom udviklet øh, blandt andet via sådan noget mini og nogle af de der ting der, og kom jo sådan rigtig med der. Øh, så var der nogle af de andre, man sad og så. Øh, elsker jo at se Florian Kerman på øh, højre Fløj fra Tyskland, som i hvert fald var den første, jeg så, lave den der lave skruebold, hvor han smed den op over hovedet. Øh, så der blev stjålet fra lidt rundt omkring. Ja, ja. Kan du huske, har du et mål selv, hvor du er gået fra fløjen, tænker jeg, som er sådan særligt mindeværdigt. Øh. Hvor, hvor du tænker, shit, den gik med ind. Øh, du, ved, du prøvede et eller andet, som, eller hvad, hvad tænker, ved jeg? Det tænker Anders ikke. <laughs> Nej, det kan godt være, at man alligevel løb tilbage og så tænkte, okay, der skete et eller andet helt vildt der. Jeg har faktisk lige set hvor øh, jeg har set et gamle klip, fordi min mor og far var i gang med et skræbbogsværk, hvor de øh, havde en VHS, i øvrigt også en beta. Nu ved jeg ikke, hvor gamle lytterne er til den her podcast, <laughs> men en beta-video øh, med de små videobånd, inden der kom det vhs Det tror jeg også, jeg får Ja, det kan godt være, men øh, det var nok Vita med spolebåndoptageren og de der ting der, ja, ja. Øh, ja. Men, øh, men der var i gang med at blive spillet over, og så min mor, hun havde i bedste stil filmet, Fjernsynen for at kunne sende et par klip til mig. Og der kom et par souveræne, et eller andet ting, både den ene og den anden vej, øh, laver øh, jeg ved ikke, om nogen kan huske øh, det straffe, der var mod Argentina, der har været snakket om nogle gange, hvor de blev så sure, fordi det lignede lidt leg. Kan sige, der prøver jeg det på Sterbik, hvor vi er bagud i øh, Gok. Øh, jeg mener, der står 23 og vi er bare ved at blive slagtet. Hvor, øh, hvor jeg lige skal afprøve det, tænker Det virker som en god idé, et godt tidspunkt. Øh, det ender med, at det nare ryster på hovedet og løber ud. Øh, Stærbik står derinde. Han kunne lige så godt have kastet den ud til mig og, og sagt, at jeg kunne prøve igen. At det, det blev helt dumt. Øh, så der er sådan bare de der, hvor det var... Øh... Men, øh, men der lå jeg, også jeg, en... Jeg, ja? jeg sidder jo på tilskoerrækken der. Jeg går på efterskole. Ja, jeg skal se den. Ej, jeg skal næsten have sendt den til dig her bagefter. Det er et legendarisk klip. Øh... Ja, jeg kan godt huske, kampen. det er også den kamp, hvor Stærbik øh, griber et øh, stundende skud for Claus Brun, tror jeg. Ja, jeg skal nok passe jo, altså, hvor, øh... hvor han bare Altså alt hvad han kan Og så sidder den bare sådan fast Mellem arm, arm og ben Ej, jeg kan i hvert fald huske at På det tidspunkt Havde vi aldrig prøvet noget lignende Altså vi, vi taber jo, Jeg tror vi taber med 16 Og Nej, det var også øh, et vanvittigt hold det Synes man, det, vi var gode Og gode til alt muligt Vi, vi, vi, vi kunne ingenting altså, i, altså de slagte også fuldstændig <laughs> Nej hvor var de vilde Det var jo også et vildt hold Når man så kigger tilbage med Ja stærkt Ej, Det var med, øh, måske dinare, Olafur Stefansson Medley Titch Og så videre Øh, nå, men, øh, men der lå også et klip fra en medvedig kamp Hvor jeg lige var kommet til Flensborg Og hvor øh, Hvor det jo ikke så tit var mig der spillede Men hvor jeg så var inde i en, øh, i en spændende kamp Og jeg tror det var 25-25 Da jeg laver den der Florian Kjermann-Skrubold op over hovedet og, øh, og det gav en lille smule gåsehud Da jeg fik lov til at se klippet igen Den der med øh, <laughs> ja, der, der blev lavet et par gode mål en gang imellem. Ja, og, og man kan Det altså, der vores Sterbik han, han, øh, han tager den der, der griber han den, eller hvordan? Øh, nej, ikke på ikke. Nej, ikke på min Nej, han tager den bare. Han tager den bare, okay. han, han, han griber den ikke. Han bliver ramt. Men han, han fik ikke en fiber af den, det kan jeg sige. <laughs> Nå, men så ja, han, han tager den bare. Jeg kan sige så meget, at uh, Mathias Gissel, han laver altså også... Når han skal sende en video, så laver han det samme trick som din mor. Han optager også skærmen. Men, ja. men problemet er, at Gissel, han uh, logger ind på YouTube, og så optager han... Fra YouTube. <laughs> Æ, det ved jeg ikke, om at kan på alle sine klip. Nej, det er sikkert rigtigt. <laughs> Nej, jeg er heller ikke sikker på, at de alle sammen er der. Jeg vil sige, at jeg lavede en dag, hvor jeg sad og så noget på iPad, og så tænkte jeg, det der det var fandme sjovt, det skulle jeg lige filme. Så gør jeg det tre gange, og så ved jeg ikke, har I nogensinde prøvet det der, men når den, så får man ikke lyd med. Og jeg tænkte, hvorfor fanden er der ikke lyd på? Hvorfor det går op for mig, at jeg har headset i. Det bliver sådan en fornemmelse, når, når, når man bare ligger der en kæmpe idiot. Nå, det var dejligt at have besøg af Eggert, Niklas, men vi to har jo også en lille dyst til Dk, Vi skal have fundet ud af, hvem der er vildt. Jeg vinder. skal have udlignet. Du skal have udlignet? Må vi se ja. om du kan det. Og ja, det er tylsomt. <laughs> Uden for statistikkerne er det meget tylsomt. Ja, det er meget, det. Meget høje odds. Jeg fører med 100 procent her. Jeg har fundet en, en quiz i den her omgang. Tusind tak for alle de rigtig gode bud øh, på ting, Niklas Vejr, vi kan, vi kan lave. Der skal vi nok komme til, øh, men lige nu har vi ikke lige plads til at jonglere med en fodbold og sådan nogle ting. Så, så i dag bliver det simpelthen en, en lille quiz, og det er en quiz inden fra Jyllandsposten, som blev lavet i forbindelse med øh, det VM, der lige har været. Altså op til det VM blev der lavet den her quiz her. Og Det sådan, når jeg læser et spørgsmål op, der er tre svar Dem læser jeg også op, så svarer vi begge to, hvad vi tror, at det rigtige svar er. Hvis vi svarer forkert begge to, så går vi videre til næste spørgsmål. Hvis en af os svarer rigtigt, den anden forkert, så har vi selvfølgelig en vinder og så videre og så videre. Så har vi vinder på et spørgsmål. Ja. Nå okay, jeg troede, det var alle 10 spørgsmål, og så så vi hvem der havde flest rigtige. Nej, men det er fint. Nej, det har vi ikke tid til. Nej. Okay. Øh, Niklas, det her spørgsmål, det lyder sådan at ved EM i 2004. Der vandt Danmark bronze, mens Tyskland de sejrede i finalen over Slovenien. Den daværende tyske landstræner Heiner Brandt måtte efter finalesejren indfri det løfte, han havde afgivet, i fald Tyskland sejrede. Det vil sige, han havde sagt, at han ville gøre et eller andet, men hvad var det, han ville gøre? Hvad gik det ud på? Var det et, at han cyklede hjem til Tyskland fra Slovenien, hvor finalen blev spillet? To, han fik barberet sit legendariske, volumøse overskæg af. Eller tre, han, do, han holdt op med at ryge. Altså den ja. med overskægget, den kender vi jo lidt fra dansk tv, ikke? Ja, men var de så originale bare kopieret? Ja, måske. Øh, en tidligere. Eller den store skorstedhånd, som han nu engang var, øh, at han faktisk valgte at stoppe. Jeg har ikke set ham ryge efterfølgende. Jeg tænker, det der med, jeg, tænker, jamen, jeg tænker, at det med skægget, det er en... Øh, det er en han har ikke cyklet til, til, eller for, til, til Tyskland for at slå en, det er han ikke. Altså, hvis han, har, hvis han har lovet det, har han ikke gjort det. Og, ja. <laughs> og jeg tror, at det der med... Det er kun Stig Tøfting, der er skørt nok til at lave sådan nogle ting der. <laughs> med at gå og... Og det der med overskægget... Hvad har han gjort, siger du? Jamen Stig Tøfting, har sådan en, der hedder tøfting eller sådan der. Han går også til noget indsamling. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det er, men det har gjort nogle år i træk her. Nå, okay. jeg tror jeg tror, han holdt op med at ryge. Det er mit bud. så går jeg på overskægget. Det behøver du ikke. Jamen, det gør jeg. Så prøver jeg at krydse den af, der hedder med overskægget, og så ser vi, hvad svaret er her. hvor er det, hvor det? Yes, <laughs> så blev der udligende. <laughs> Vidste du det? jeg havde en stor, stor formodning om, at, øh, at det var overskægget. Og jeg mener også, at, øh, at de havde sådan nogle øh, pap-overskæg, som de, alle spillerne så tog på oh. øh, efterfølgende. Okay, okay. Godt husket. Det troede jeg lige Det Eller ikke. var det VM i, i 07 egentlig? Det jeg de ikke. Det her bare, var i hvert fald EM4, så... Øh. Ja, det kan jo egentlig godt være, at jeg bare blandede lidt sammen. Det er øh, jo også lige meget. Men han Jeg aner ikke, om han ryger, eller ikke ryger. Det var bare for... Ja. <laughs> lidt for dig, der hedder. Nå, du ville ikke bare mig. <laughs> Nej, jeg tænkte bare det der med overskæg. Jeg tænkte bare, det, det det kommer han aldrig af med. Men okay, det gjorde han så. Ja. Jamen, så tak har du vundet det, Udlignet, det er dig, der skal betale til fandt øh, boede i kassen. Det glæder jeg mig allerede til. Perfekt. Den her udgave af Duften Harpiks den var lavet i samarbejde med HelloFresh. Og som lytter af Duften Harpiks så vil du altså få øh, et godt tilbud, hvis du går ind og benytter koden MADDUFT. Så er der altså lidt øh, godt i vente inde på HelloFresh i forhold til, at man kan få rabat på de første fire kasser. Det er altså en rimelig stor rabat. Podcasten er også lavet i samarbejde med BookBeat. Og hvis du går ind og skriver Harpiks inde på BookBeat, så får du altså 6 ugers gratis prøve. Og der er altså over 200.000 titler både på e-bog og lydbog inde på BookBeat. Så øh, gå ind og benyt jer af tilbudene, og så lyttes vi ved. Igen snart